Розділ двадцять восьмий, у якому наші герої і далі, якщо скористатися словами пророка Есеї Седенте Сінтенебріс, чи кажучи по людському, відсидка у вежі блазнів триває. Потім на Рейневана починають чинити тиск то за допомогою аргументів, то за допомогою інструментів. І чорт його знає, як би воно все скінчилося, якби не знайомства з часів навчання. Два тижні, що їх хвороба викреслила з Рейневанової біографії, нічого особливо у вежі не змінили. Ну, стало ще холодніше. Але після дня померлих це ж ніяк не заслуговувало на те, щоб називатися феноменом. У меню почав переважати оселедець, нагадуючи, що наближається Різдвяний піст. В принципі, канонічне право наказувало постити лише чотири тижні перед Різдвом. Але особливо побожні, або ж гробці належали до саме таких – Починали пізніше. Щодо інших визначних подій, то невдовзі після святої Урсули Миколай Копірніх покрився такими страшними стійкими черяками, що їх довелося розтинати в шпитальному медицинарії. Після операції астроном провів кілька днів у хосписі. Про тамтешні вигоди та харчі він розповідав настільки барвисто, що решта пансіонерів вежі вирішили теж туди потрапити. Лахмани і солому з лігва Копірніга роздерли і розділили, щоб заразитися. І справді, незабаром інститора і Бонавентуру обсипало наривами і гнійниками. Але дочеряків Копірніга вони й не вмивалися, тож Гробці не визнали їх гідними оперування та госпіталізації. Шарлеєві вдалося рештками їжі приманити і приручити великого щура, якого він назвав Мартіном, на честь як він висловився нині правлячого папи. Деяких пенсіонерів вежі цей жарт розвеселив, інші були обурені, як на шарле, так і не меншою мірою на горна, який прокоментував хрещення щура реплікою "Хабемус папам". Латина. Маємо папу. Традиційна формула, якою оголошують про обрання конклавом нового папи. Однак ця подія дала привід для нової теми вечірніх бесід. В цьому відношенні у вежі також мало що змінилося. Щовечора сідалися і дискутували. Найчастіше поблизу лігва Рейневана, який був усе ще занадто слабкий, щоб вставати, і якого годували курячим бульйоном, що його спеціально приносили божегробці. Урбан Горн годував Рейневана, Шарлей годував Щура Мартіна, Бонавентура роздряпував свої нариви, копірніх інститурка Медола та Ісай слухали – Тома Альфа виголошував промови, а інспірованими щуром темами були папи, папство і знамените пророцтво святого Малахі, архієпископа Ардинацейського. «Погодьтеся», – казав Тома Альфа, – «що це дуже точне пророцтво, настільки точне, що ні про який випадок і мови бути не може». Видно, Малахій було об'явлено, сам Бог, певно, промовляв до нього, відкриваючи перед ним долю християнства – у тому числі імена Пап, від сучасного йому Целестина II і до Петра Римлянина, того самого, що його понтифікат начебто закінчився загибелю і Риму, і папства, і всієї християнської віри. І поки що пророцтво Малахії справджується до найменших подробиць. «Тільки тоді, якщо його притягнути за вуха!» – холодно прокоментував Шерли, підсувуючи Мартинові під вусату мордочку крихти хліба. А за цим же принципом можна взути тісні черевики, тільки отходити в них не вдасться. Неправду, кажете, бо видати не знаєте. пророцтво Малахії безпомильно показує всіх пап як живих. Візьміть ото хоч недавно часи хсхизми. Той, кого пророцтво називає Космединським місяцем, це ж Бенедикт XIII, недавно померлий проклятий віньонський папа Педро, де Номен Омен. Луна, колишній кардинал у Санта Марія Інкосмедін. Санта Марія Інкосмедін, церква Святої Марії у Квітчина, Рим. Після нього в Малахі йде Кубус Деміксьйоне, куб зі сполучення. А хто ж би то був, якщо не римський Боніфацій дев'ятий Петро Томачелі, котрий у гербі має шахівницю? А названий із кращої зірки чи жінокенті сьомий? уставив, роздряпуючи на рив на лиці Бонавентура. «Козімо де Мільоратті з кометою на гербовому щиті, правда?» «А то ж правда. А наступний папа у Малахії Стерновий з Чорного моста, це ж Григорій XII, Анджело Корер, в Венеції, це абич сонячний, це не хто інший, як Петро Філарах, Скритий, Олександр V, папа Візанського священного начальництва який у гербі має сонце» а названою в проростій Малахії олень-сирени, «Тоді буде скакати кривий немов олень і буде співати безмовний язик, бо води в пустелі заб'ють джерелом. Та це Джейса, це олень, це ж, ж хто?» фиркнув Шерли. «Знаю, знаю, що ви втиснете сюди, як ногу втісний червик Бальтезера Дикоса, Іванна XXIII. Але ж це не папа». «А антипапа, який ніяк не пасує до переліку, і до того ж анізоли нема, ні сирену, нічого спільного речі немає. Інакше кажучи, малах, я тут наплутав, як і в багатьох інших місцях цього знаменитого пророцтва. «Злу, злу волю виявляйте, пане Шарлею», – сполихнув Тома Альфа. «Прийскіпуйтесь до дрібниць, не так треба ставитись до пророцтва. У ньому треба бачити те, що безумовно істинне, і вважати ж це доказом істинності цілого. А те, що вам, на вашу думку, не сходиться, не можна оголошувати фальшу, а покірно визнати, що, будучи малим, смертним, ви вам не збагнути, слава Боже, або було воно незбагненним. Проте час доведе істинність. Хоч би не знаю, скільки часу минуло, ані синітниць нічого не перетворить на істину. «Найсі цьому!» – втрутився з усмішкою Урбан Горн. «Ти не маєш рації, Шерли! Ти недоцінюєш, ой, як недооціниш час!» «Ви профани!» – проголосив зі свого лігва циркулус, який прислухався до розмови. «Не, оке, усі ви! Ви істину слухаю, чую! Султу-султа-локвітур!» «Дурень дурневі!» – говорить латина. Тома Альфа вказав на нього головою – і багатозначно постукав себе по чолу. Горн пирснув. Шарла й махнув рукою. Щур спостерігав за тим, що відбувається розумними чорними оченятами. Рейневан спостерігав за Щуром, Копірних спостерігав за Рейневаном. «А що ви скажете про майбутнє папство, пане Тома?» Зненецька запитав саме Копірніх. «Що про це, каже Малахія? Хто буде наступним папою після святого отця Мартіна?» «Певно, олень сирени!» – закипкував Шерли. «Тоді буде скакати кривий немов олень!» «Та цить тобі буде сказано, придурку Їден! А вам, пане Миколай, я відповім так, це буде Каталонець!» Після теперішнього святого отця Мартіна, названого колоною Золотої Завіси, Малахія згадує про Барселону. «Про схізму Барселонську!» – уточнив Бонавентура, заспокоюючи плачучи Ісаю. А з цього випливає, що йдеться про Хіля Муніоса, наступного після Делуни-Схизматика, який зве себе Климентім Восьмим. У цьому місці пророцтва ж ніяк не йдеться про наступника Мартіна V'. «Що, справді?» – роблено здивувався Шарлей. «Аж ніяк! Яка полегкість!» «Якщо брати до уваги тільки римських пап...» резюмував Тома Альфа, то наступно в Малахі є небесна вовчиця. «Я так і знав», – фиркнув Горн, «що врешті-решт до цього дійде. Курія Романа завжди славилися вовчими законами і звичаями. Але щоб Господи змилуйся над нами, аж вовчиця сіла на Петровому престолі». «Ще й самка», – заглузував Шерли. «Знову мало було однієї попеси Йоанни, Адже казали, що там ретельніше перевірятимуть, чи всі кандидати мають яйця. Відмовилися від перевірок, – підморгнув йому Горн. Вони надто багато не проходили відбору. Недоречні жарти, – насупився Тома Альфа, – до того ж єретицтвом відгонять. Безсумнівно, те, похмуро додав інститутр, – як і з цим вашим щуром. «Досить-досить!» – жестом заспокоїв його копірніх. «Повернімося до Малахі, то хто буде наступним папою?» «Я перевірив і знаю», – Тома Альфа обвів присутніх гордим поглядом. «Щодо уваги можна обрати лише одного з кардиналів – Габріели Кондульмера, колишнього сієнського єпископа. А в гербі сієни зверніть увагу – вовчиця!» І цього кондельмєра згадаєте, що слова моїй Малахі обере клав після папи Мартіна, дай йому, Боже, якомога тривалішого понтифікату». «Щось мені це не здається правдоподібним», – покрутив головою гурн. «Є надійніші кандидати, такі, про яких більше чути, які роблять блискучіші кар'єри. Альберт Брандак Кастільйон і Джордано Орсіні, обидва члени колегії. Або Хуан Сервант кардинал сан Сен-Педро Адвінкула. Або хоч би такий собі Бартоломео Капра, архієпископ Медіолана. «Папський камерлінг Ян Паломар», – додав Шарли. «Жіль Шарлієн, декан з Камбри, кардинал Хуан де Турквемада. Ян Стойкович із Рагузи, врешті-решт. По-моєму, нікчемні шанси в того кондульм'єра, про якого, якщо чесно, я взагалі не чув. Пророцтва Малахі є безпомильним». Припинив дискусію Тома Альфа. «Чого не можна сказати про його інтерпретаторів?» Парирував Шерлей. Щур обнюхував миску шерле. Рейневан із зусиллям піднявся, сперся спиною на мур. «Ой, панове, панове!» Промовив він через силу, витираючи під з чола і стримуючи кашель. Сидите у вежі, у темній в'язниці? Невідомо, що буде завтра, може нас потягнуть на муки і смерть. «Ви сперечаєтеся про папу, який зійде на престол тільки через шість років!» «А звідки ви знаєте, що через шість?» – поперхнувся Тома Альфа. «Не знаю, та якось вирвалося». У переддень Святого Мартіна, 10 листопада, коли Рейневан уже зовсім видужив, визнали вилікуваними і звільнили Ісаю та нормального. Напередодні кілька разів відводили на обстеження. Невідомо, хто ті обстеження проводив, але ким би він не був – Видно, вважав, що безперервна мастурбація і спілкування виключно за допомогою цитат із книги пророка нічого не означають і нічого негативного про психічне здоров'я не говорять. Зрештою, цитувати книгу Ісай випадає і папі. Та й мастурбація справа теж цілком людська. Миколай Копірніх мав щодо цього питання іншу думку. «А тут пали для ді, похмуро зауважив він, – інквізейторові. Забирають звідси божевільних і звихнутих, щоб інквізитору не довелося витрачати на них часу. Залишають самі вершки, Тобто нас. Мені теж так здається. Піддакнув Урбан Горн. До розмови прислухався Циркулус, а незабаром він переселився, зібрав солому і перечолапав до стоти, як старий лисий пелікан, до протилежної стіни, де трохи віддалік зробив собі нове лігво – Стіна ж і підлога у блискавичному темпі вкрилися іерогліфами та ідеограмами. Переважали знаки зодіаку, пентаграми і гексаграми, не бракувало спіралей і тетрактисів, повторювалися букви матері, алеф, мем і шин. Було, а як же інакше, щось на кшталт дерева сафірот. А також інші найрізноманітніші символи і знаки. «І що ви, панове, скажете на цю чертівню?» – вказав рухом голови Тома Альфа. «Інквізитор візьме його першим», – виніс вердикт Бонавентура. «Згадайте мої слова». «Сумніваюся», – сказав Шарли. «Я думаю, що навпаки, його невдовзі випустять. Якщо справді звільнить недомків, то він задовольняє ці критерії просто таки зразково». «А я вважаю...» заперечив Копірніх, що ви до нього помиляєтеся. Рейневан також так вважав. Пісний оселедець став абсолютно домінувати в меню. Забаром навіть Чур Мартін їв його з помітною неохотою. І тоді Рейневан наважився. Циркулус не звернув на Рейневана уваги, зайнятий вимальовуванням на стіні печаті Соломона. Він навіть не помітив, коли той підійшов. Рейневан кашлянув. Раз, потім ще раз, голосніше. Циркулус не повернув голови. ж ступає мені світла?» Риневон присів на вшпиньки. Циркулус набазграв на окружності навколо печаті симметричні написи. «Амасарак», «Асерадел», «Аглон», «Вахеон» і «Стімула Матіон». «Що тобі тут треба?» «Я знаю ці сиглі і заклинання, я про них чув». «Так?» Циркулос тільки тепер підняв на нього очі якийсь час мовчав. А я чув про провокаторів. Віди геть, Змію. Він відвернувся спиною і став безграти далі. Рейневан відкашлявся, набрав повітря. Клевіс Соломоніс. Циркулос завмер. Якийсь час не ворушився, потім повільно повернув голову і ворухнув волом. «Спекулум Сальватіоніс. Відповів голосом, в якому все ще звучали підозріливість і непевність. Толеда? Альма матір Ностра. Веріте з доміні. Манетин сайкулом. Амінь. Циркулус аж тепер показав в усмішці почернілі рештки зубів, розвернувся, перевіряючи, чи ніхто не підслуховує. Амінь, юний побратиме. Яка академія? Краків? Прага. А я Болоня, Циркулус усміхнувся ще ширше. Потім паду я і Монпельє у Празі теж бував, знав докторів, магістрів, бакалаврів. І мені не забули про це нагадати. Від час арешту, а інквізитор захоче знати подробиці. А тебе, юний побратиме, про що тебе випитуватиме захисник католицької віри, що поспішає до нас? Кого ти знав у празі, спробуй відгадати, я на пшибрами, я на кардинала Петра Пайна Якубка зі Стришибора. Я нікого не знав, я не винний. Рейневан пам'ятав попередження Шарле. Опинився тут випадково через непорозуміння. «Сертис, сертис». «Звичайно, Звичайно, звичайно, Латина, перебив циркулос. «Я рецидивіст, хайретікум релапсус, розумієш?» Єретик, що повторно впав у Єресь. Релапсус – повторення помилки. Латина. «Тортур я не витримаю, сам себе погублю. Вогнище гарантоване. тому...» Він махнув рукою в бік накреслених на стіні символів. «Тому, як бачиш, я комбіную». «Минула доба...» Перш ніж Циркулус відкрив, що саме він комбінує. Доба, упродовж якої Шарли висловив явне невдоволення новим приятелюванням Рейневана. «Абсолютно, не розумію. Навіщо ти витрачаєш час тривини теревині з цим придурком?» «Та лишити його в спокої!» Несподівано стев на бік Рейневана Горн. й собі тервенець, ким хоче. Може, йому потрібна різноманітність!» Шарли махнув рукою. «Гей!» крикнув він у слід Рейневан, який, власне, відходив. «Не забудь, сорок вісім». «Що?» «Сума літер у слові «аполіон» помножена на суму літер у слові «критин». «Я комбіную», – циркулос понезив голос, пильно розвернувся. «Комбіную, як звідси вибратися». «За допомогою магії?» – Рейневан теж розвернувся. «Чи не так?» «Інакше не вийде». Сухо констатував старець, підкоп я вже пробував на самому початку, дістав киком, пробував лікати, знову дістав, пробував прикинутися цілковитим дурнем, одначе вони на це не клюнули. Все малював одержимого дияволом. І якби інквізитором і далі був старий добеник, вроцлавський пріор від Святого Войцеха, може, воно мені би і вдалося. Але цей новий, молодий, о, це не дасть пошити себе в дурні. Що мені залишається? Отож, бо що? Телепортація перенесення в просторі. Наступного дня циркулос уважно допильновуючи, чи ніхто не підслуховує, виклав Рейновану свій план, обҐрунтувавши його, бо як же ж без цього довгою лекцією з теорії чорнокнижництва і гоєці. чи чеклунство Латина розділ магії, який займається викликанням духів? Телепортація, як дізнався Рейневан, цілком можлива, бо навіть легка, за умови, звичайно, що сприяння з боку відповідного демона. Таких демонів, довідався Рейневан, є кілька. Будь-яка пристойна книга заклинань наводить відносно цього свої типи. Так, відповідно до гримуару Папи Ігнорія, телепортаційним демоном є сергатан, якому підкорюються допоміжні демони нижчого рангу Зорай, Велефар і Фарай. Однак викликати їх надзвичайно складно і дуже небезпечно. Менший ключ Соломона рекомендує звертатися до безпечніших демонів, відомих під іменами Батін і Сере. Проте багаторічні дослідження Циркулуса, як під кінець довідався Рейневан, схиляють його до того, щоб керуватися вказівками іншої магічної книги, а саме Гриморіум Верум. А Гриморім вером з метою телепортації радить викликати демона Мерсільде. «А Як же його викликати? наважився запитати Ренун. Без інструментарію, без окультом. Окультом має виконувати низку умов, які тут, у цій брудній дірі, створити ортодаксі, ганівно перебив циркулос. Доктринерство. Наскільки вони шкідливі в емпірі, настільки звужують світогляд чхати на окультом, якщо є амулет. «Правда, пане формаліст, щира правда. Ерго, ось і амулет, квот ера демонстрандум. Погляньмо, що й треба було довести. Латина, Евклід. Амулет виявився овальною пластинкою з малахіту, приблизно такої завбільшки як гріш, з вигравірованими і залитими золотом гліфами і символами, з яких найдужче впадали в оку змія, риба та вписане у трикутник сонце. Це талісман Мерсільде, гордо промовив циркулос. Я його сховав і потайки приніс сюди. Можеш його оглянути, сміливіше. Рейниван простягнув було руку, але одразу відсмикнув. Засухлі, але все ще вразні сліди на талісмані зраджували, у якому саме місці він був захований. Я спробую сьогодні вночі. Старець не переймався реакцією Рейневана. «Побажай мені фортуни, юне адепте. Хто знає, може, коли-небудь іще?» «У мене є ще одне останнє запитання», – відкашлявся Рейневан. «Радше прохання. Мені йдеться про те, щоб з'ясувати про одну пригоду, подію». «Говори!» Рейнеман виклив справу швидко, але докладно. Циркулус не перебував. Вислухав спокійно і зосереджено. Потім перейшов до запитань. «Який то був день? Точна дата. Останній день серпня, п'ятниця, за годину до вечірні. Ммм, сонце в знаку Діви, тобто Венери. Керуючий геній двоїстий, халдейський Самас. Йудейський Гамеліель. Місяць, як у мене виходить з обчислення в повні. Недобре, година сонця. Ммм, не краще, але й не гірше Хвилинку». Він відгорнув солому, протер долоною долівку, аби грав на якісь графіки і цифри, додавав, множив, ділив, бурмочучи щось про асцеденти, десценденти, кути, епіцикли, деференти і квінкункси. Нарешті, решт підняв голову і потішно ворухнув волом. «Ти згадував, що було застосовано заклинання? Які?» Риневан почав перелічувати, пригадуючи через силу. Часу це зайняло небагато. «Знаю», – перебив недбало, махнувши рукою циркулос. «Арбатель, хоча по простацькому поплутаний. Дивно, як це взагалі спрацювало. І що ніхто не загинув трагічною смертю. Ну, але це не має значення. Видіння були багатоголовий лев, вершник на білому коні, ворон, вогненний змій. Ні?» — Цікаво. І ти кажеш, що цей Самсон, коли збудився, не був собою, так? — Так, він стверджував, і були певні підстави. Саме про це мені йдеться. Саме про це я хотів би довідатись, чи таке взагалі може статися. Циркулос якийсь час мовчав, опитираючи п'ятку-п'ятку. Потім висякався: Космос — це досконало впорядковане ціле. І досконалий ієрархічний порядок сказав він нарешті, замислено витираючи пальці поділ. «Це рівновага між генерацією і корупцією, народженням і вмиранням, творенням і руйнуванням. Космос, як учить Августин, це градатіо ентіум, сходи буттів, як видимих, так і невидимих, як матеріальних, так і нематеріальних. І водночас космос, як книга. А як учить Гуго від Святого Віктора – щоб зрозуміти книгу, недостатньо розглядати красиві форми літер, тим більше, що наші очі часто сліпі. Я запитав, чи таке може статися? Буття – це не тільки субстанція. Буття – це водночас ексіденс, таке, що діється мимоволі. Часом магічно. Магічно ж в людині прагне до злиття з магічним у всесвіті. Існують астральні тіла і світи невидимі для нас. Про це пише святий Амброзі у своєму Ексемероні. «Соліну, солібер, меморабілюм. Рабанмавру, де універсо. Магістер, екхарт. М може чи ні?» Грубо перебив Рейнман. «Може. А як же? Має знати, що в цих питаннях я вважаюся спеціалістом. На практиці екзорцизмами я не займався, але проблему вивчив з інших причин. Вже двічі, мій хлопче я надурив інквізицію, вдаючи себе опанованого дияволом. А щоб добре вдавати на цьому треба знатися. Тому я вивчав діалогу з Де Енергія, Ето параціоні Деймоном. Михайла Псела, «Екзорсісанді Сандіс Обсесіса Деймоніо, папи Лива Третього, Пікатрікс, перекладений з Арабської. Альфонсо Мудрим королем Леоної Кастилі знаю, а конкретніше про цей випадок можна. Можна, надув сині губи циркулос. Звичайно, можна. У цьому випадку треба було б пам'ятати, що кожне, навіть на перший погляд, найбільш незначне, заклинання, означає пакт із демоном. Отже, демон. Або какудаймон, знизав входимо плечима циркулос. Або те, що ми умовно позначаємо цим словом. Що саме? Я сказати не можу. Много індивіди йдуть у темряві, незліченні, неготія, парамбулянтія, інтенебріс. Зараза, що в темряві ходить? Псалом. «Значить, монастирський бовдур подався в пітьму», – упевнився Рейнован. «А в його тілесному болонку вселилося неготіум перамбуланс. Вони обмінялися, сталася взаємозаміна, так? Рівновага, інь і янь». Кивком голови підтвердив Циркулос. Або, якщо тобі ближче кабала, кетери малькут. Якщо існує вершина, висота, має існувати і прірва. А це можна вернути назад, обернути якось, зробити так, щоб відбувся повторний обмін. Щоб він повернувся, знаєте. Знаю, тобто не знаю. Вони якийсь час сиділи мовчки. У тиші, яку порушували тільки хропіння Копірніга, Викавка Бонавентури, бурмотання дебілів, приглушені голоси диспутантів під Омегою і молитва Бенедиктус Домінус, яку тихо повторював Камедула. «Він, тобто Самсон, – сказав нарешті Рейнован, називає себе мандрівцем. Воловочна!» «Такий от Кекодаймон, – сказав нарешті Рейневан, – неодмінно володіє якимись силами над людськими, наділений якимись здібностями». Ти ламаєш собі голову над цим, здогадався циркулос, довівши свою проникливість. Чи можеш сподіватися від нього порятунку? Чи він сам, будучи на свободі, не забув про в'язнених супутників. Хочеш знати, чи можеш розраховувати на його допомогу? Правда? Правда. Циркулос помовчав. Я не розраховував би, заявив він нарешті з жорстокою відвертістю. З чого б це демони мали відрізнятися в цьому сенсі від людей? Це була їхня остання розмова. Чи вдалося Циркулусу активувати пронесене в задниці амулет і викликати демона Мерсільде, залишалося і навіки мало залишитися загадкою. А от що з телепортації нічого не вийшло, сумніватися було годі. Циркулус не перенісся в просторі. Він і далі був у вежі. Лежав горілиць у своєму лігві, напружений, притиснувши обидві руки до грудей і судомно вчепившись пальцями в одяг. «Пресвята діва!» – охнув інститутр. «Прикрийте йому обличчя!» Шарлей клаптями ганчірки накрив страхітливу маску, деформовану в пароксизмі жаху і болю, скривлені, покриті засохлою піною губи, вишкірені зуби і замутнені, осклілі, виболошені очі. Покличте, брата, Транквіля. Господи, дивіться. зойкнув копірніх. Біля лігва, до догори черевом лежав щур Мартін, скорчений у муках з оголеними жовтими зубами. Диявол ши йому скрутив, зміни знавця, проголосив Бонентур, і забрав його душу до пекла. Отож, безсумнівно. підтакнув інститор. Він малював на стінах чортівню і догрався. Так кожен дурень бачить. Гексаграми, пентаграми, зодіаки, кабали, сефіри, інші диявольські і жидівські символи. Викликав диявола старий чарівник на свою погибель. «Тьфу, чу, нечисто сила! Треба б усі ті малюнки постирати і свяченою водою покропити, службу Божу відправити, перш ніж до нас лихий причепиться». «Количь ченців, З чого це ви смієтеся, Шарлею, чи можна дізнатися?» «А здогадайтеся!» «Справді», – позіхнув Урбангорн. сміху варте те, що ви оце верзете, і ваше збудження. Від чого тут так збуджуватися?» «Старий циркулус сумер, Гегнувся, брізав дуба. Відкинув копий там, переставився на той світ, помандрував на своделеві луги». Тож хай йому земля буде пухом і люкс перпету, а нехай йому світить. І фініс на цьому оголошує кінець жалоби, а диявел – з дияволом. «Ой, пане Момоліне!» – покрутив головою Тома Альфа. «Не жартуйте з дияволом, видно, бо тут його справи. Хто знає, може він усе ще тут кружляє, схований в мороці. Над цим місцем смерті здіймаються пекельні випари». «Не відчуваєте? Що це по-вашому, якщо не сірка, а? Що так смердить?» «Ваші гачі! Якщо не диявол, то що по-вашому його вбило?» Скипів Бонавентура. «Серце!» – озвався Рейневан, щоправда, не дуже впевнено. Я вивчав такі випадки, у нього розірвалося серце, настала плетора. з грецькою переповнення кров'ю. Несений плеврою надлишок жовчі, викликав тумор. Відбулося переповнення, тобто інфаркт. Настав спазмус і розірвалася артерія пулмоналіз. «Чуєте?» – сказав Шерлей. «Ось як висловилася наука. Сіне Ір Ед Студіо Коза Фініта. Усе зрозуміло». «Невже?» – раптом озвався Копірня. «А щур? Що вбило щура?» «З жерти оселедець!» Нагорі гупнули двері. Заскрипіли східці, задудніла бочечка, яку по сходах. Слава Ісу, трапи за браття. Ану до молитви, а потім з мисочками по рибку. Прохання про священну воду, молитву та екзорцизму над лігвом небіжчика, брат транквіліс був дуже багатозначним стинанням плечей і дуже однозначним постукуванням по чолу. Цей факт надзвичайно пожвавив по обідні балачки. Були виведені і висловлені сміливі тези й припущення. За найсміливішими із них брат Транквілі був єретиком і дияволопоклонником, бо тільки такий може відмовити віруючому свяченій воді та духовній розраді. Не звертаючи уваги на те, що Шарле і Горн сміялися до сліз, тома Альфа Бонавентура та Інститор взялися досліджувати тему глибше до того моменту. Коли на загальне остовпіння у дискусію не включилася особа, від якої цього очікували найменше, а саме Камедула. свячена вода ні до чого би вам не придалася. Молодий священник уперше дав спів'язням почути свій голос. Якщо сюди справді завітав диявол, проти диявола священна вода нічого не дає. Я це добре знаю, бо сам це бачив, за це я тут і сиджу. Коли за тих, Збуджений амір і настала тяжка мовчанка, Камедула пояснив сказане. «Я, треба вам знати, був дияконом у костелі Вознесіння Пресвятої Діви Марії в Немодленні, секретарем велелюбного Петра Нікіша, декана колегіати. Те, про що я зараз розповім, сталося цього року. Ферія секунда пос фестум Лауренті Мартиріс. Близько полудня до церкви зайшов був вельможний пан Фабіан Пфеферкорн, Меркатор, далекий родич декана. Дуже збуджений, він зажадав, щоби велелюбний Нікі з чим швидше висповідав його. Як воно там було, мені говорити не годиться, про сповідь, бо йдеться, та й про покійного як-не-як. Говоримо Адемортіуса Мортіуса обене от Ніілі». Тому скажу тільки, що вони раптом взялися кричати один на одного про сповідальні. Ба навіть вирази стали вживати менше про те, які саме. В результаті Велебний не відпустив пану Пфеферкорну гріхів. А пан Пфеферкорн пішов, називаючи Велебного дуже негарними словами, та й супротив віри і церкви римської блюзнив. Коли він проходив повз мене, в притворі крикнув, щоб вас, за черти взяли. Ото я тоді подумав, ой, пане Пфеферкорн, щоби тільки ти в недобру годину цього не промовив, і, і, і тут диявол показався. У церкві? «При творі, при самому вході, звідкись згори сплигнув, точніше злетів, тому що у вигляді птаха, правду кажу, але одразу ж прибрав людської подоби. Тримав меч блискучий, достоту, як на образі, і тим мечем пана Пфеферкорна просто в лице штрикнув, просто в лице, кров забризкала підлогу». Пан Пфеферкорн руками тріпав, ну зовсім як лялька з шопки. А мені, видно, тоді святий Михайло заступник мій дав ауксілум. І відвагу, бо я дістався до кропильниці, набрав в обидві жмені свяченої води і на чорта хлюпнув. Як ви думаєте, що? А нічого. Стекло з нього, як з гусака. Пекельник очима покліпав, сплюнув, що йому вписок писок потрапило. І зиркнув на мене. А я... я соромно зізнатися зі страху тоді землів. А коли мене браття привели до тями, Усе вже скінчилося. Диявол згинув, пропав. Пан Пфеферкорн лежав мертвий, без душі, яку лихий безсумнівно поніс до пекла. Та й про мене не забув чорт, помстився. У те, що я бачив, ніхто вірити не хотів. Сказали, що я збожеволів, що мені глузд за розум завернув. Коли я про ту свячену воду розповідав, то зволіли мені мовчати, карою пригрозили, яка очікує за єретитство і богохульство». Тим часом справа набула розголосу в самому Вроцлавінею займалися, на єпископському дворі. І тоді якраз із Вроцлава прийшов наказ мене втихомирити, як божевільного під замок посадити. Я знав, який має вигляд домініканські інпаси. І що мав дати себе живим поховати? Утік із немодліно, у чому був. Але мене схопили біля Генрікова і сюди запроторили». На цього диявола ти добре встиг роздивитися, Назвався в абсолютній тиші Урбангорн. Можеш описати, який у нього вигляд? Високий був, Камедола знову ковтнув слину. Сухерлявий, волосся чорне, довге, до плечей, нісначить дзьобта шини і очі як у птаха. Проникливі дуже посмішка люта диявольська. Ні, рогівні копит. Завела в Бонавентура явно розчарований. Ні, хвоста не було. Н не було. Е, що ви нам тут розказуєте? Дискусії про дияволів, диявольщину, диявольські справи тривали з різною інтенсивністю аж до 24 листопада, точніше, аж до часу трапези, до звістки, яку після молитви оголосив пансіонером брат Тренквілі, метр і наглядач вежі. Щасливий день для нас сьогодні, настав, браття. Ушанував нас давно очікуваним візитом пріор вроцлавських братів-проповідників, візитатор святої курії, Дефенсор Еткандор Фідеї католіка, його привалебність інквізитора седи апостоліка нашої дієцезі. Деякі з присутніх тут не думати, що я не знаю, дещить цю симолють, хворіть на не ту найміч, якому в нашій вежі лікувати звикли. Їхнім здоров'ям і кондицією тепер займеться його волелюбність інквізитора і вилікує їх неодмінно, бо виписав його волебність-інквізиту в ратуші кількох міцних медиків і багато різних медичних інструментів. А тож підготуйтеся духом, браття, або лікування ось-ось почнеться. Оселедець того дня смакував ще гірше, ніж звичайно. А ще того вечора у вежі блазнів не розмовляли. Панувала тиша. Весь наступний день, а то була неділя, остання неділя перед Різдвяним постом, атмосфера у вежі блазнів була дуже напруженою. У нервовій, водночас гнітючій тиші пансіонери ловили кожен стук чи скрип, що долинав згори, від дверей. Урешті-решт на кожен такий звук почали реагувати проявами паніки, і нервового зриву. Миколай Копірнік зачаївся в кутку. Інститор почав плакати, скулившись у своєму лігві, в позі плоду в утробі матері. Бо сидів нерухомо, тупо дивлячись просто перед собою. Тома Альфа тремтів, запорпавшись у солому. Камидула тихо молився, відвернувшись обличчям до стіни. Бачите, як воно діє! Вибухнув нарешті Урбан Горн. «Що вони з нами роблять? Ви тільки гляньте на них!» «Ти дивуєшся?» – примружився Шерли. «Поклади руку на серце Горн і скажи, що ти з них дивуєшся!» «Я зауважу відсутній сенсу. Те, що тут відбувається, – це результат запланованої, ретельно підготовленої акції. Слідство ще не почалося, ще нічого не відбувається, а інквізиція вже зламала дух цих людей» привела їх на край психічного занепаду, перетворила на тварин, які зіщулюються від звуку бича. «Повторю, ти дивуєшся?» «Дивуюся, тому що треба боротися, не здаватися і не ламатися!» Шарлей по вовчому вишкірив зуби. «Ти, сподівайся, покажеш нам, як це робити, коли настане час. Подаси приклад!» Урбан Горн довго мовчав. «Я не герой!» – нарешті заявив він. Не знаю, що буде, коли мене підвісять, коли почнуть підкручувати гвинти і забивати клинці, коли виймуть з вогню залізо. Цього я не знаю і не можу передбачити. Але одне я знаю. Мені не допоможе перетворення на ганчірку, ридання, спазми і благання змилосердитися. І з братами-інквізиторами треба поводитися різко. О, ніяк. бо. Вони занадто звикли до того, що люди тремтять перед ними від жаху і роблять собі штани від самого їхнього вигляду. Все могутні над життям і смертю. Вони люблять владу, вбиваються терором і страхом, що їх вони сіють навколо себе. А хто вони насправді? Нулі. Пси з домініканської псарні. Напівписьменні, забобонні неуки, збочинці та биягузи. Так-так, не крути головою, шарлею. Це нормальне явище в сатрапів, тиранів і катів, і боягузи. Саме їхнє боягудство в поєднанні з всевладністю викликає в них жорстокість, а покірність і беззахисні жертви ще більше її підсилюють. І саме так воно і є у випадку з інквізиторами. Під їхніми каптурами, що викликають жах, ховаються звичайні боягузи. І не можна плазувати перед ними і благати малосердя бо це пробуджує в них ще більш звірячу жорстокість. Їм треба гордо дивитися в очі. Хоча, як я сказав, порятунку це не принесе, але може принаймні налякати їх, похитнути їхню вдавану самовпевненість. Можна їм нагадати Конрада з Марбурга». «Кого?» «Конрад із Марбурга», – пояснив Шерли. «Інквізитор Верхнього Рейну Тюрінгій Гесену. Коли своїм лукавством... Провокаціями і жорстокістю він остаточно допік гесенській шляхті, вони вляштували на нього засідку і зарубали його. З усією свитою вирізали всіх до ноги. «І ручаюся вам», – додав Горн, встаючи та йдучи до параші, – «що кожен інквізитор постійно пам'ятає цю ім'я і подію. Так що запам'ятайте мою пораду». «Що ти думаєш про його пораду?» – буркнув Рейнеман. «Я маю іншу», – буркнув у відповідь Шарли. «Коли за тебе візьмуться всерйоз, говори. Зізнавайся, здавай виказуй інших, співпрацюй. А героя корчитимеш із себе пізніше, коли писатимеш мемуари». Першим наслідство взяли Миколая Копірніга. Астроном, який до цього часу намагався тримати себе в руках, коли побачив, як до нього прямують дебелі інквізиторські слуги, Гейт втратив голову. Спочатку кинувся втікати безглуздо. Утікати ж, бо було нікуди. Коли його піймали, бідолеха вирищав, плакав, виривався і сіпався, звивався в лапах здорованів, як вугор. Зрозуміло, намарне, бо єдине, чого він досяг своїм опором, це побоїв. Йому розвішили ніс, через який він, коли його виводили, дуже смішно ривів. Але ніхто не сміявся. Копірніх уже не повернувся. Коли наступного дня слуги прийшли за інститером, то він не влаштовував бурхливих сцен. Був спокійним. Він тільки плакав і схлипував у цілковитому розпачі. Але коли його хотіли підняти, наробив у штани. Вирішивши, що це форма опору, здоровані перш ніж витягнути нагору, добрячі його накопили. Інститер теж не повернувся. Наступним того самого дня був Бонавентура. Геть здурівши від страху, Міський писар став лаяти слух, кричати і лякати їх своїми зв'язками. Слуги, звісно ж, не злякалися його знайомств, їм було начхати на те, що писар грав у пікет з бургомістром, пробущим, майстром монетного двору і старшим цеху броварників, бо навентуру витягли, перед тим солідно відлупцювавши. І він не повернувся. Четвертим у інквізиторському списку був супереч власним чорним пророцтвам не тома Альфа, який з цієї нагоди всю ніч по черзі то плакав молився, а Камедула. Камедула не вчинив жодного опору, прислужникам навіть не довелося його торкатися. Пробурмотівши у бік в тихе прощання, немодлінський диякон перехрестився і пішов на сходи з покірно опущеною головою. Проте спокійною і твердою ходою – якої не посоромилися б і перші мученики, які йшли на арени Нерона чи Діоклетіана. Камедола не повернувся теж. «Наступним буду я», – сказав з похмурою впевненістю Урбангорн. Він помилявся. Упевненість щодо своєї долі пронизала Ренево вона тієї ж миті, коли на горі гримнули двері, а залиті навскісним променем світла сходи Задвихтіли й зарепіли під ногами прислужників, яких цього разу супроводжував брат Транквілі. Рейневан піднявся, потиснув руку Шарлею. Демарит відповів дуже міцним потиском, і на його обличчі Рейневану вперше прочитав щось на кшталт дуже серйозної стурбованості. Справді, дуже серйозної. Вираз обличчя Урбана Горна говорив сам за себе. «Тримайся, брате», – промовив він, до болю стискаючи йому руку. «Пам'ятай про Конрада з Марбурга!» «Пам'ятай про мою пораду!» – додав Шерли. Рейневан пам'ятав про обидві, але від цього йому зовсім не було легше. Може, через вираз його обличчя, а може, через якийсь необачний рух, здоровані підскочили до нього. Один схопив його за комір і тут таки відпустив, згорбившись, лаючись і стискаючи лікоть. «Без гвалту!» Із притиском зробив зауваження брат Транквілі, опускаючи палицю. «Без насилля. Це якби воно там не було, і який би не мало вигляд, шпиталь. Зрозуміло?» Слуги щось забурчали, киваючи головами. Божогробицький ком указав Рейнованові на сходи. Свіже і холодне повітря ледве не звалило його з ніг. Коли він набрав його в легені, захитався, заточився, сп'янівши мов від ковтка оковитої на порожній шлунок. Він був би упав, але досвідчені слуги підхопили його під пахви. У такий спосіб провалився його відчайдушний план в утечі. Або смерті в боротьбі. Тепер, коли його тягли, він міг тільки переставляти ноги. Госпіс він бачив уперше. Вежа, з якої його вивели, замикала мури у кулухому куті. Із протилежного боку біля брами – до мурі втолилися будинки, ймовірно, там були шпиталь і медицинарій, а також, судячи із запаху, кухня. Під навісом біля муру було повно коней, які переступали ногами серед калюж сечі. «Інквізитор прибув з численним ескортом», – здогадався І Із медицинарію, до якого вони прямували, долинали високі розпечливі зойки. Рейневенові здалося, що він опізнає голос Бонавентури – Транквілій перехопив його погляд і, приклавши палець до губів, казав мовчати. У середині будинку, у світлій комнаті, і напинився немов у вісні. Сон був перерваний ударом, болем у колінах. Його кинули на коліна перед столом, за яким сиділи троє ченців у рясах – божогробець і два домініканці. Він закліпав, потрусив головою, домініканець, який сидів посередині, куди з поціткованою коричним плямами лисиною над вузьким вінчиком тонзури, заговорив. Голос у нього був неприємний, слизький. «Рейн мерезбеляви! Змов отче наш і Аве Марія!» Він змовив тихим і дещо тремтячим голосом. Домініканець тим часом колупався в носі, а увага його, здавалося, зосереджувалася виключно на тому, що він виколупав. «Рейн мерезбеляви! Світська влада має на тебе серйозні доноси та обвинувачення. Ти будеш переданий світській владі для слідства і суду. Але спочатку треба з'ясувати козов ідей та ухвалити відповідний вирок. Тебе обвинувачують у чарівництві та єресі. У тому, що сповідзуєш і поширюєш ідеї, які суперечать тим, що їх сповідує і яких навчає свята церква. «Чи визнаєш ти свою вину?» «Не, виз... не визнаю», – Рейневан ковтнув слину. «Я невинний, і я добрий християнин». «Звичайно», – домініканець зневажливо скривився. «Таким ти вважаєш себе, коли нас вважаєш поганими і нещирими. Запитую тебе, чи ти сповідуєш, або чи ти коли-небудь сповідував як істину віру, Відмінно від тієї, в яку наказую вірити, та якої навчає римська церква. Визнай правду. Я кажу правду. Я вірю в те, чого навчає Рим. Тому що, напевно, твоя єретична секта має в Римі своє представництво. Я не єретик, я можу заприсягтися. Чим? Моїм Христом і віру, з яких ти глузуєш. Знаю я ваші єретицькі штучки. Зізнайся, коли ти пристав до гуситів. Хто втягнув тебе в секту? Хто ознайомив з писанням Гуси і Вікліфа? Коли йде, ти приймав причастя субутра. Ніколи не мовчи. Бога ображає твоє брехня. Ти навчався в празі. У тебе є знайомість серед чехів. Так, але... Адже ти зізнаєшся. Так, але не... Мовчи, запишіть. Заявив, що зізнається. Я не зізнаюся. Відмовляється від зізнання. Губи домініканця скривила гримаса, жорстока і водночас радісна. Плутається в брехні і викручується. Більшого не треба. Вношу пропозицію про застосування тортур. Інакше ми не дізнаємося істини. Отець Гжегош, невпевнено відкашлявся божогробець, Велів утриматися. Він хоче допитати його сам. «Марнування часу!» – фиркнув худий. «Зрештою, якщо зробити його трохи м'якше, він стане охочішим до розмов». «Зараз!» – втрутився інший домініканець. «Мабуть, немає жодного вільного місця і обидва майстри зайняті. Тут поруч є Чобі, та гвинти крутити ніяка не філософія». Зумій і помічник. А треба буде, я й сам зумію. Гей, там, а ну, сюди, беріть його. Ледь живий від страху, Рейневан опинився у твердих, ніби відлитих, із бронзи лепах прислужників. Його вивеликли, заштовхнули до кімнатки поруч. Він ще не встиг осягнути серйозність і небезпечність ситуації, як уже сидів на дубовому стільці із шию і руками в залізних обіймах. А поголений на лисокет у шкіряному фартуху монтував на її нозі якийсь жахливий пристрій. Пристрій нагадував ковану скриньку, був великий, важкий, смердів залізом і іржею. А також старою кров'ю і гнилим м'ясом. Від нього відгонило смородом, який виділяють відпрацьовані пеньки різників. "Я не винний, не він. «Далі робіть свою справу!» – кивнув Кат у ходий домініканець. Кат нахилився, щось клацнуло, щось заскрипіло. Рейнован заривів від болю, відчуваючи копкуті металом дошки, стискають і чавлять йому ногу. Він раптом згадав інститтора і перестав йому дивуватися. Він і сам був на волосок від того, щоб наробити в штани. «Коли ти пристав до гуситів, хто дав тобі писання Вікліфа? Де і від кого ти приймав єретицьке причастя?» Гвинти скрипіли, кат кріхтів, риневон ревів. «Хто твій спільник? З ким? Із Чехії ти контактуєш? Де ви зустрічаєтеся? Де переховуєте єретичні книги, писання і постули? Де ховаєте зброю?» «Я невинний!» «Підкрутити!» «Брати», – промовив божогробець, – «змилуйся, це ж шляхтич! Щось ви берете надто близько до серця роль адвоката!» Куди домініканець зміряв його злим поглядом? «Вам належало, нагадую, сидіти тихо і не втручатися, підкрутити!» Рейнован ледве не вдавився від крику. І тут, зовсім як у касці Хтось почув його крик і відреагував на нього. «Я ж просив!» – сказав цей хтось, який стояв у дверях і виявився струнким домініканцем років близько тридцяти. «Я ж просив цього не робити. Ти грішиш надлишком ретельності, брате, Арнольфе, і, що гірше, браком послуху». «Я велебний вибачте». «Ідіть у каплицю!» «Помоліться, перечекайте смиренно. Раптом на вас зійде милість від Гей, ви звільніть в'язня. Швидко, а й далі, далі. Виходьте усі». «Валебні очі, я сказав усі!» Інквізиттор сів за стіл. На місце звільнене братом Арнульфом. Відсунув трохи у бік розп'яття, яке йому заважало. Мовчки вказав на лаву. Риневим устав, застогнав, до льгав, сів. Домініканець засунув руки в рукави білої ряси. Довго дивився на нього з-під густих брів, які грізно розрослися. «Ти в сорочці народився, Рейнмаре!» – сказав він нарешті. «Рейнмаре збиляве!» Рейневан ківком підтвердив, що знає. Сперечатися було годі. «Тобі пощастило!» що я саме приходив, щоби тільки зо два-три повороти цього гвинта, і, знаєш, що би було, можу собі уявити. Ні, не можеш, запевняю тебе. Ех, рейновони, рейновони, і де ж це нам випало зустрітися? У камері тортур. Хоч Богом і правдою клянуся, це можна було передбачити вже тоді, на навчанні. Вільнодумство, пристрес до гулянок і трунків – не кажучи вже про легкодоступних жінок. До лиха вже там, у Празі, коли я бачив тебе під драконом, на нацелетній, я пророкував, що ти потрапиш у руки ката, що ця нерозважливість стане для тебе згубною. Риневон мовчав. Хоча сам, Богом і правдою, так самісінько пророкував тоді там, у Празі, в старому місті, під драконом на Целетній, у Барбари на Плантерській в облюбованих студентами борделях, у Завулках за церквами святих Миколаїв Валентина, де Гжегорш Генче, студент, а невдовзі після того магістр на факультеті теології Карлового університету, бував дуже частим і дуже веселим відвідувачем. Рейневан ніколи в житті не припустив би, що ласи на втіху Гжегорш Генче витримає у священницькій рясі. Але, видно, витримав. «І справді, на моє щастя!» – подумав Рейневан, розтираючи ступню і литку, які, якби не втручання гинче, чобіт зі гвинтами вже, напевно, устиг би перетворити на криваве месиво. Попри принесену чудовим порятунком полегкість, дикий страх і далі ставав дибкий волосся із сутули плечі. Він усвідомлював, що це ще не кінець. Поставний домініканець з розумними очима, густими бровами і чітко окресленою щелепою, аж ніяк не був, як могло здаватися Жегожем Генча, фігляруватим компаньйоном із праських шинків і борделів. Це був вираз обличчя та поклони ченців і катів, коли ті виходили з кімнати, не залишали в цьому жодних сумнівів, начальник пріор. Страшний інквізитор святої Курі. Дефенсор от Кандорфідеї Католіка. Його привелебність інквізитора Седе Апостоліка на всю Вроцлавську дієцезію. Про це не можна було забувати. Страшний чобіт, який смердів іржею, і, і кров'ю, лежав за два кроки, там, де його покинув Кат. Кат у будь-який момент міг бути викликаний, а чобіт одягнений на ногу. Стосовно цього, Рейневан не мав жодних ілюзій. Але немає лиха, перервав коротке мовчання Гжеуш Генча. Без добра. Я не планував застосовувати до тебе тортури, друже. Тому, коли ти повернувся б у вежу, на тобі не було б жодних слідів або знаків. А так ти повернешся кульгавим, боляче скривжений страшною інквізицією, і не викликатимеш підозр. А підозр, дорогий мій, ти викликати не повинен. Ринван мовчав. З усієї промови він більш-менш зрозумів тільки те, що він повернеться. Інші слова доходили до нього із запізненням. І будили приспаний на якийсь час жах. «Я зараз матиму трапезу. А ти часом не голодний? З'їси оселеця?» Н «Ні, за оселеця дякую». Нічого іншого не пропоную? Зараз піста, я на своїй посаді повинен подавати приклад». Гежегуш Генча... Ляснув в долоні, віддав розпорядження. Піст постом, приклад прикладом, але риби, на які йому принесли, були набагато жирніші та принаймні вдвічі більші, ніж ті, що їх видавали пенсіонерам вежі блазнів. Інквізитор пробурмотів коротке Бенедік Доміне і, не зволікаючи, взявся обгризати оселедця, зійдаючи солону рибу грубо нарізаним житнім хлібом. Отже, перейдімо до справи, почав він, не перериваючи їжу. У тебе неприємності, друже. Серйозні неприємності. Розслідування у справі про твою нібито Чаклунську, Олесницьку, робітню я, щоправда, прикрив. врешті решт я тебе знаю, розвиток медицини підтримую. А Дух Божий витає де хоче. Ніщо, у тому числі розвиток медицини не відбувається без його волі. Провина, адултерію мені, щоправда, гидне, але я не займаюся переслідуванням що стосується інших твоїх так званих світських злочинів, то я дозволяю собі в них не вірити. Усе-таки я тебе знаю». Рейнаван глибоко зітхнув. Передчасно. «Однак Рейнмар, залишається каза фідеї, питання католицької релігії і віри. А тож я не впевнений, чи ти не поділяєш поглядів свого покійного брата». Стосовно, поясню, питання у нам санктом, верховенства непогрішності папи, таєнств і транссубстанціації, причастя субутрекспечі, а також стосовно Біблії для мас, вушної сповіді, існування чистилища і так далі. Мариневан розкрив рота, але інквізитор зупинив його жестом. «Не знаю», – говорив він далі, виплюнувши кісточку. «Чи ти, як і твій брат, читаєш Окама, Ольтхаузена, Вікліфа, Гуся та іроніма. Чи ти, як твій брат, поширюєш твори вищезгаданих єретиків по Шльонську, Мархії, Великопольщі? Не знаю, чи даєш ти, за прикладом брата, притулок гусицьким емісарам і шпигунам. Коротше, кажучи, ти, чи ти сам єретик. Думаю, я трохи вивчив питання, що ні. Що ти беззвинний. Гадаю, що в цю аферу тебе вплутав просто-напросто випадок – Якщо природно це відповідне визначення для пари великих блакитних очей Аделі Дестерча і твоєї відомої мені слабкості до таких великих очей. Гже-гже, Рейнован на силу протиснув слова «крізь стиснути горло». Тобто, вибачте, влебні очі. Запевняю, що я не маю нічого спільного з Єресю. Також і мій брат ручається жертва злочину. З порукою забрати обережніше, перебив його Гжеуш Генчак. Ти здивувався би, якби дізнався, скільки було на нього доносів, і не безпідставних. Він постав би перед трибуналом і видав би спільників. Вірю, що тебе серед них не було б». Жегуш відкинув хребето селеця, облизав пальці. Однак кінець нерозумній діяльності Петра Дебіляу, продовжив він боручись за другу рибину, поклало не правосуддя, не кримінальний процес, не поенітенція, а злочин. Злочин у винних, у якому я був би радий побачити покараними. І теж, правда? Бачу, що теж. Тож знай, що вони будуть покарані. Причому незабаром знання цього має допомогти тобі прийняти рішення. Й яке, яке рішення? Рейневан ковтнув слину. Генча якийсь час мовчав, кришив шматочок хліба. З глибокої задуми його вивів крик, що долетів звідки середини будинку. Дикий, жахливий зойк людини які завдають болю, дуже дошкульного болю. «Брат Арнульф», – указав рухом голови інквізитор, – «як я чую, недовго молився, швидко закінчив і повернувся до занять. Ревний це чоловік ревний, аж занадто. Але він нагадує, що в мене є обов'язки, так що переходимо до висновків». Риневан зіщулився і правильно зробив. Тебе, дорогий рені мене, плутали в неабийку аферу, тобто перетворили на знаряддя. Співчуваю, але раз уже ти став знаряддям, то гріх було би тобою не скористатися, а надто для доброї справи і до слави Божої, ад майорем Дей Глорієм. Отже, ти вийдеш на волю, я витягну тебе з вежі, захищую обороню від тих, хто на тебе чигає, а таких намножилося, намножилося чимало. «Твоєї смерті прагнуть, наскільки мені відомо, Стерчі, князь Ян Зембецький, коханка Яна Аделя Стерчева, Реубрітер Буко фон Кросіх, а також із причин, які я ще повинен з'ясувати, шляхетний Ян фон Біберштейн Твою істину, є причини побоюватися ж... за життя. Але, як було сказано, я візьму тебе під свій захист. Не задарма ясна річ, послуга за послугу». До УДЕС. Радше УТФАСІЯС. «Я організую», – інквізитор заговорив швидше, немов декламував заздалегідь вивчений текст. «Усе так, щоб у Чехії, куди ти вирушив, це не викликало нічих підозр. У Чехії ти встановиш контакти з гуситами, з людьми, яких я тобі вкажу». «Тобі не буде складно встановити контакти. Ти ж брат, – Петер збилявий». Який має заслуги перед гуситами праведного християнина, мученика за справу, замордованого проклятими папістами. Я маю йому стати шпигуном?» – вичевив із себе Рейниман. Ад майорем, знизав плечи Махенча. де й глорям кожен повинен служити як може. Я не придатний, ні, ні. Вже вже тільки не це. Я не погоджуюся, ні. «Альтернатива тобі відома!» Інквізитор подивився йому в очі. Катований у глибині будинку завив. І одразу після цього заревів, захлинувся ревом. Рейневан і без того здогадувався, якою є альтернатива. «Ти не повіриш, які речі з'ясовуються під час болісних конфесат!» Підтвердив його здогад Генча. «Які таємниці зраджуються, навіть тим не цільково!» Під час розслідування, яке проводить хтось настільки жревнив, як брат Арнульф, злочинець, коли вже зізнається і розкаже про себе все, починає давати свідчення про інших. Часом аж ніяково буває вислуховувати такі свідчення, дізнаватися хто з ким, коли, як. А часом йдеться про духовних осіб, про черниць, про дружин, які вважаються вірними. Про дівчат на виданні, які вважаються незайманими, ради Бога. Кожен, гадаю, має такі секрети. Мабуть, страшенно принизливо, коли біль змушу їх виказувати. Такому собі братові Арнульфу. У присутності катів, а, Рейнмаре? У тебе немає таких секретів. Не треба до мене так, Джегоже. Рейнман стіпив зуби. Я все зрозумів. Я дуже радий. Справді. Катований заревів. «А кого це там катують?» Зліз допомогла рейновано подолати страх. «За твоїм наказом? Кого із тих, із ким я сидів у вежі?» «Цікаво, що ти про це запитуєш», – підняв очі інквізитор. Оце це справді зразкова ілюстрація моїх міркувань. Був серед в'язнів міський писар із Франкенштейна. Ти знаєш, про кого йдеться. Бачу, що знаєш. Його звинувачували в яресі». Розслідування швидко показало, що обвинувачення було фальшиве. З особистих спонукань доносителем був коханець його дружини. Я наказав писари звільнити, а Бахори заарештувати, просто так, аби перевірити, чи йдеться виключно про жіночі принади. Бахор, я ви собі сам тільки вигляд інструментів негайно зізнався, що це вже не перша міщанка, яку він під виглядом любовних залицянь обкрадає. У свідченнях він трохи плутався, якщо деякі інструменти все-таки були застосовані. Ох, і наслухався я тоді про інших дружин із Свидниці, із Врослава, із Вальбжиха, про їхні гріховні пристрасті та цікаві способи їх задоволення. А під час обшуку в нього знайшли пасквільно святого ця. Таку собі картинку, на якій у папи з-під шат понтифіка стирчать диявольські пази. І ти, певно, бачив щось подібне. Бачив. Де? Не пам'ятав. Рейнован поперхнувся з полотнів. Генчу фиркнув. Бачиш, як це просто. Гарантуюсь, траппадо вже б свіжило тобі пам'ять. Розпутник також не пам'ятав, від кого отримав цей посквіль, І малюночок з папою, але швидко згадав. А брат Арнольф, як ти чуєш зараз, саме перевіряє, чи його пам'ять часом не приховує інших цікавих речей. А тебе страх на диво додав рейнувано відчайдушної сміливості. Тебе це забавляє. Не таким я тебе знав, інквізиторе. У Празі ти сам насміхався з фанатиків, а тепер чим для тебе є ця посада? Усе ще професію чи вже пристрастю? Жего ж Генчина супив в усті брови. «На моїй посаді різниці бути не повинно», – сказав він холодно. «І немає». «Ага, Реневен хоч трясся і цокотів зубами, і далі. Розкажи мені ще щось про славу Божу, про вищу мету і священний порив. Ваш священний порив, оце-то так, тортури за найменшої підозри, за будь-яким доносом, після першого ліпшого підслуханого чи добутого шляхом провокації слова». Вогнище за визнання вини, до якого примушено тортурами. Гусит, який чигає за кожним рогом. А я зовсім недавно чув слова поважного священника, який прямо заявляв, що йому йдеться тільки про багатство і владу. А якби не це, то гусити могли би приймати причастя за допомогою клістиру, і це його б ні, трохи не хвилювало. А ти, якби Петерліна не вбили, кинув би його до льоху, катував би, змусив би зізнатися і, напевне, спалив би. «А за що? За те, що він читав книги?» «Досить, Реймаре, досить!» – скривився інквізитор. «Стримай запал і не будь тривіальним. Ти ось-ось почнеш лякати мене долею Конрада з Марбура. «Поїдеш у Чехію?» – жорстко сказав він, трохи помовчавши. «Зробиш те, що я накажу, служитимеш. І в такий спосіб ти збережеш свою шкуру» і, бодай, частково відпокутуєш провини брата, а твій брат був винен, і аж ніяк не в тому, що читав книги. А фанатизму мені не докоряє. Мені, уяви собі, книги не заважають, навіть хибні та єретичні. Я вважаю, уяви собі, що жодних книг не можна спалювати, що «Libris und Legendi non com burendia». що навіть помилкові і баламутні погляди можна поважати. Можна також, якщо мати дрібку філософського ставлення – Завважити, що на істину ніхто не має монополії. Безліч тез, які колись були проголошені помилковими, сьогодні вважаються істинами і навпаки. Але віра і релігія, яку я захищаю, це не тільки тези і догми. Віра і релігія, яку я захищаю, це суспільний лад. Не стане ладу, настане хаос і анархія. А хаосу і анархії бажають тільки злочинці. Злочинці вже треба карати. Висновок. Та нехай би собі Петер Дебеляу та його соратники-дисиденти читали на здоров'я Вікліфа, Гуса, Арнольда Збреші та Флорського. Бо Йохим Флорський так, але не Фрадольчіно, ну, не Чомпі, не Жакиря. Вікліф, так, але не Уоттайлер. Тут закінчується моя терпимість трейнмери. Я не допущу, щоб тут розплодилися Фрадріселлі та Пікарти. Я в взародку задушу телерів і Джонів Болів. розчевлю новоявлених Дольчіно, кола Рієнці, Петрів Збрюї, Коранджеліївських Локвісів і Жижок. А мета, додав він після паузи, виправ засоби. І хто не зі мною, той проти мене. Квінон ест мекум контра ме ест. І ще з Івана, 15-6. Коли хто перебуватиме, не буде в мені, той буде відкинити геть, як галузка, і всохне. І громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Згорять, ти зрозумів? Бачу, що зрозумів. Катований уже досить довго не кричав. Видно, давав свідчення, говорив. Тримтячим голосом зізнавався у всьому, чого тільки хотів брат Арнольф. Гень чи встав. У тебе буде трохи часу, аби обміркувати ці питання. Я мушу негайно повернутися до Вроцлава. Відкри тобі дещо. Я думав, що допитуватиму тут переважно божевільних, а тут, маєш, трапився скарб. Один із твоїх співв'язнів – Ксіон за кізнемодлінської колегіати, на власні очі бачив, зумів описати і зможе розпізнати демона, того, що вбиває опівдня. Якщо ти пам'ятаєш відповідний псалом – так що мені дуже спішно влаштувати невелику очну ставочку. Коли ж я повернуся, повернуся я незабаром, не пізніше на Святої Люці. то привезу до вежі блазнів нового мешканця. Колись я йому це обіцяв, а я слова дотримую завжди. Ти ж Рейнмаре думає інтенсивніше. Зважусь і за, і проти. Я хотів би, коли повернуся, довідатися твоє рішення і почути декларацію. Хотів би, щоб вона була відповідною. Щоб це була декларація про лояльне співробітництво і службу. Бо якщо ні, то клянуся Богом, хоч ти мені й товариш з універ, але будеш для мене, як те всохла галузка. Я залишу тебе в розпорядженні брата Арнульфа. Сам тобою займатися вже не стану. Залишу тебе з ним сам на сам. Зрозуміло, після того, як ти мені особисто зізнаєшся, що ти робив на Гороховій горі в ніч осіннього рівнодення? І хто була та жінка, з якою тебе там бачили? Ти також зізнаєшся мені зрозуміло, що засвіщених глузував щодо клісти робувай, Рейнвена. Ага, він обернувся з порога. Ще одне. Бернгерн Рот, він же Урбангорн. Поклонися йому від мене. І передай, що зараз. Що зараз? дослівно передав Рейнеман. «Він не має часу, щоб зайнятися тобою як слід. Він не хотів би, або як, наспіх і тепляп. Він хотів би разом з братом Арнольфом присвятити тобі стільки часу і зусиль, наскільки ти справді заслуговуєш. І він візьметься до цього одразу після повернення, не далі, ніж на святої люці. Він радий тобі добре упорядкувати свої відомості, оскільки тобі доведеться цими відомостями поділитися зі святою курією». «Курвий син!» – Урбан Горн сплюнув на солому. «Розм'якши мене. Дає мені дозрі. Ти знаєш, що робить. Ти казав йому про Конрада з Марбурга? Сам йому це скажеш». Недобитки мешканців вежі сиділи, заникавшись по своїх лігвах. Деякі храпли, деякі схлипували, деякі тихо молилися. «А я?» – перервав мовчання Рейнеман. «Мені що робити?» це хто б не покоївся!» – потягнувся Шерлей. «Тобі то що? Угорна в перспективі болісне розслідування? Як то, значить, це не гірше може гнитиму тут до віку, а в тебе проблеми. Живіт надірвати можна. Інквізитор, твій дружок з універу дає тобі волю на тарілу, в подарунок!» «Подарунок? А як же? Підпишеш лояльку і вийдеш...» «Як шпигун?» «Немає троянди, без колючок!» «А я не хочу!» «Це заняття викликає в мене огиду, Мені совість не дозволить, я не хочу». «Мосиш стіпити зуби і примусити себе», – знизив плечима Мошарлей. «Горне!» «Що горне?» – той різко обернувся. «Хочеш пораду? Хочеш почути слова моральної підтримки? Ну то слухай. Природний урішує людської натури є опір. Опір недостойному. Непогодження з підлістю. Відмова в консенсусі зі злом». Це природжені іманентні риси людини. Ерго не опираються тільки ті, хто геть позбавлений людяності. Зрадниками від страху перед тортурами стають тільки мерзенні людці. А отже, Гурн, не зморгнувши оком, сплів руки на грудях. А отже, підписуй лояльку, погоджуйся на співпрацю, їди в Чехію, як тобі наказують, а там, там чинитимеш опір. Не розумію. Ні. фиркнув Шерле. Справді, ця лекція про моральну і чисту людську натуру, що її виклав ваш друг Рейнмари, передує дуже неморальні пропозиції. Він радить тобі стати так званим подвійним агентом, який працює на обидві сторони – на інквізицію, на гуситів. Однак те, що саме він є гуситським емісаром і шпигуном, знає вже кожен за винятком хіба що тих дебілів, які стогнуть оно в соломі. Правда, Урване Горн? Твоя порада нашому рене, воно здається непоганою, але є в ній заковика. Річ у тім, що гусити, які і всі, кому довелося мати справу зі шпигунами, уже бачили подвійних агентів. І з практики вони знають, що найчастіше ці агенти є потрійними. Тому тим, хто з'являється, аж ніяк не можна довіряти, ба навіть зовсім, навпаки, їх треба вішати, попередньо примусивши, а як же тортурами дати свідчення». Тому своєю порадою ти готуєш Рейневонові сумну долю, урбани горне. Ну, хіба що? Хіба що ти даси йому в Чехії добрий контакт, який заслуговує на довіру, якийсь таємний пароль, щось таке, у що гусити повірять, але. Договори? Нічого такого ти йому не даси. Ти ж бо не знаєш, чи не підписав він на желояльку, і чи його університетський дружок інквізитор вже не встиг навчити його шпигувати для двох сторін. Горн не відповів, тільки всміхнувся. Недобре, самими кутиками губів, не примружуючи своїх холодних, як крига очей. «Я мушу звідси вибратися», – тихо промовив Рейневон, стоячи на одинці посеред в'язниці. «Мушу звідси вийти, інакше я погублю ніколету світловолосу, катажину Біберштайн. Я мушу звідси втекти, і я знаю спосіб». Шарли і Горн вислухали план цілком спокійно, перечекали, не перебуваючи, поки Рейневан скінчив. Тільки після цього Горн розсміявся, покрутив головою і відійшов. Шарлей був серйозний, можна сказати, смертельно серйозний. До того, що в тебе від страху розум помішався, сказав він смертельно серйозно, я можу поставитися з розумінням і зі співчуттям, але не ображає, хлопче, мого інтелекту. «На стіні залишився окультом!» Терпляче повторив Рейневон. «Залишилися гліфи і сиглі циркулоса. До того ж, ось, прошу. Я маю його амулет. Я зумів непомітно його забрати». Циркулос відкрив мені, активуючи заклинання, Повідомив спосіб кон'юрації. Провокації я й сам дещо знаю. Навчався цього. Шанс визнавив мізерний, але є. Є. Я не розумію того скептицизму, шарле. Ти сумніваєшся в магії? А Гон фон Сагар? А Самсон, адже Самсон? Самсон у шуканець, обрізав Демарит. Симпатичний, не дурний, приємний товариш, але у шуканець, і шарлатан. Як і більшість тих, хто посилається на чари і чаклунство. Зрештою, це не має значення, Ренмері. Я не сумніваюся в магії. Я бачив достатньо багато, щоб не сумніватися. Тому я сумніваюся не в магії, а в тобі. Я бачив, як ти левітуєш і знаходиш шляхи. Бо вже якщо йдеться про літаючу лавку, то на неї тебе посадив безсумнівно Гонфон Сагар. Сам ти не полетів би. Але до справжнього заклинача демонів тобі хлопче далеко. Ти сам маєш це знати. Ти сам маєш розуміти, що тобі аж ніяк не допоможуть набазгані критином іерогліфи «Пентаграми і фокуси-покуси, і це, змилуйся, Боже, амулет, обісваний ярмарковий мотлох. ти сам маєш це все усвідомлювати, тому не ображаю і повторюю ні мого, ні свого інтелекту». «У мене немає виходу», – зціпив Зубереневан. «Я мушу спробувати, для мене це єдиний шанс». Шарли знизав плечима і підняв очі догори. Окультом циркулоса мав вигляд. Рейневон змушений був це визнати гірший, ніж жалюгідний. Він був продний, а всі магічні книги вимагали ідеально, просто стерильно чистих святилищ. Гоетичне коло на стіні було накреслене не зовсім рівно, а правила Сакра Гоетія підкреслювали, що точність креслення має велике значення. Щодо правильності вписаних у коло заклинань, Рейневон теж був не зовсім упевнений. Сам церемоніал евокації – Довелося здійснювати не о півночі, як воліли гримуари, а на світанку, бо північна темрява робила неможливою будь-яку діяльність у вежі. Не могло бути й мови про передбачення ритуалом чорні свічки, як і про свічки будь якого іншого кольору. Зі зрозумілих причин божевільному вежі блазнів не давали свічок, кагенців, ламп, ані будь-яких інших можливостей викликати пожежу. У принципі... Гірко подумав він, беручись до справи. «Я дотримуюся букв гримуарів тільки в одному. Маг, який бажає евакувати або інвокувати, повинен виконувати умову тривалого утримання від статевих контактів. А я вже півтора місяця є в цьому сенсі цілковитим, хоч і недобровільним абстинентом». Шарли і Горн дивилися на нього здалеку, зберігаючи мовчання. «Тихим був і Тома Альфа». Здебільшого тому, що йому пригрозили натовхти пику, якщо він будь-яким чином порушить тишу. Реневан закінчив упорядковувати окультум, накреслив навколо себе магічне коло, відкашлявся і розкинув руки. «Ермітес!» – співуче почав він, вдивляючись у глів його етичного кола. «Понкорн! Пагор! Анітор!» Горн стихо пирснув. Шарлей тільки зітхнув. «Аглон!» «Вайхеон! Стиламутон, Енсфарис! Олярам! Оріон! Мерсильде! Ти погляд, якого принизує безодній! Теадорно! Еттеінвоко!» Нічого не відбувалося. «Есетіон! Еріон! Онера! Мозм! Сотер! Геломі!» Реневон облизнув запечені губи. У тому місці, де ще покійний циркулос тричі повторив напис Вені Мерсильде, він поклав амулет зі змією, рибою і вписаному трикутник сонцем. «Острата!» – почав він активуючи заклинання. «Терпанду! Ермас!» – повторював він, кланюючись і змоделюючи голос відповідно до вказівок лемегетона малого ключа Соломона. «Перікатор! Мелеурос. Шарлей вилився, звертаючи цим самим його увагу. Сам, ледве вірючи власним очам, Рейневан побачив, як нашкрябані цеглою написи в колі починають світитися фосфоричним світлом. «Печеттю баздоти, Марсільда, ти, погляд якого пронизує безодні, прибудь! Забаот! Ескверція! Астрахіос! Асаха! Сарка!» Написи в колі палали все яскравіше, примарним блиском освітили стіну. Мури вежі почали відчутно вібрувати. Горн вилився. Тома Альфа заскилив. Один з дебілів голосно заплакав, почав кричати. Шарлей зірвався, як пружина, підбіг, коротким ударом кулака в скроню, повалив його наліво, притишив. «Бо смолеті, кей, Рейневан нахилився, торкнувся чолом середини пентаграми. Потім, випроставшись, узявся за відшліфовану, загострену на камені зламану голівку вухналя. Різким рухом розрізав шкіру на подушечці великого пальця, торкнувся пальцями, з якого стікала кров чола. Набрав повітря в легені, усвідомлюючи, що настає момент найбільшого ризику і небезпеки. Коли кров потекла досить сильно, намалював в неї в центрі кола знак. Таємничий, страхітливий, заборонений знак Скірлін. «Вені Мерсільде!» – крикнув він, відчуваючи, як фундамент вежі блазнів починає трястися і двихтіти – Тома Альфа знову заскиглив, але замовк одразу, щойно Шарлей показав йому кулака. Вежа двихтіла дедалі помітніша. «Тауль!» – евакував Рейн-Евангуртанним і хріпким голосом, як наказували гримуари. «Варф! Пан!» Гоетичне коло запалало яскравіше. Освітлене ним місце на стіні потроху переставало бути просто плямою. Починало набувати форми та абрисів, «Обресів людини!» Ну, не зовсім людини. Бо в людей не буває ні таких величезних голів, ні таких довжелезних рук, ні гігантських рогів, які виростають з чола опуклого, наче в бика. Вежа двіх тіла дебіли вили на різні голоси. Їм голосно вторив Тома Альфа. Горн підхопився. Досить. гаркнув він, перекриваючи шум. Рейне, мене зупиниться. Зупинився кревцю чортівню, ми загинемо через тебе. «Вар в клем'ях!» Подальші слова евокації застрягли йому в горлі. Вогненна постать на стіні була вже настільки чіткою, що змогла подивитися на нього двома величезними змійними очима. Бачачи, що фігура не обмежується поглядом, а й простягає руки, Рейневон завирищав від страху. Жах паралізував його. «Сергеат!» Пробурмотів він розуміючи, що йому заплітається язик, «Арів!» Шарлей підскочив, ухопив його ззаду за горло, другою рукою затиснув рот, відволіг безвольного віджаху, потягнув по соломі в найдальший куток до дебілів. Тома Альфа втік на сходи, пронизливим вереском закликаючи на допомогу. Горн було видно, що в абсолютному розпачі схопив із підлоги парашу і вихлюпнув її вміст на все – на окультом, на коло, на пектограму і на фігуру, що вибиралася зі стіни. Ревіння, яке пролунало, змусило всіх затиснути вуха руками і зіщулитися на підлозі. Раптом війнуло жахливим вихором. здійнялося віхола, підхопленої ним соломи і пилюки. Курява полізла в очі, засліпила. Вогонь на стіні пригас, приглушений клубами смердючої пари. Він сичав, аж поки нарешті не згас остаточно. Але це ще був не кінець. Тому що раптом гримнуло. Гримнуло страшно, але не з боку, затягнутого смердючим димом-окультом, а згори, з вершини сходів від дверей. Посипалися уламки, справжній град тесаного каміння у білій хмарі тиньку і сухого розчину. Шарлей схопив Рейнована і метнувся разом з ним під аркаду сходів. Вчасно. На їхніх очах обтяжена завісами груба дошка з дверей, що падала згори, Поцілила одному з переляканих дебілів просто в череп, розполовинивши його як яблуко. У лаві уламків згори впала людина, розкинувши навхрест руки й ноги. «Валиться на рентурм!» – промайнуло в рейновиновій голові. «Розлітається надрузки турість фульгурата, уражена блискавицею вежа. Бідний смішний блазень падає з вежі блазнів, як розсипається на шматки, летить униз до загибелі». Це я, той блазень. Я падаю, лечу в провали на дно. Загибель, хаос і руйнування, в яких винний я сам. Блазень і божевільний. Я викликав демона, розчинив пекельні брами. Я відчуваю сморід пекельної сірки. Це порох. Хтось порохом висадив двері. Угадав його думку Шарли, який зіщевлився поруч. Рей, мари, хтось хтось нас звільняє. Вигукнув, вибираючись із купи щебень у Горн. «Це порятунок! Це наші, Осанна!» «Гей, хлопці!» По-чеськи крикнув хтось з гори, з боку висаджених дверей, звідки вже пробивалося денне світло і свіже морозне повітря. «Виходьте, ви вільні!» «Осанна!» – повторив Горн. Шарлей, Рейнмаре! Виходимо скоріше, це наші чехи! Ми вільні! Далі бігом на сходи!» Сам він побіг першим, не чекаючи. Шарлей побіг за ним. Рейневан кинув поглядом на згаслий культом, з якого все ще піднімалася пара. На зіщувлених у соломі дебілів поспішив на сходи, по дорозі переступивши через труп Томи Альфи, якому вибух, що розвалив двері, приніс не звільнення, а смерть. «Осанна!» – на горі Урбан Горн уже вітав визволителів. «Осанна, браття, здравствуй, ти голода, господи, раби, ти, Бальтраби, це ти?» «Горн!» Здивувався ти, Бальтрабе. «Ти тут? Ти живий?» «О, господи, звичайно! То як же це? То це не через мене?» «Не через тебе!» Втрутився названий голодою чех із великою червоною чашею на грудях. «Я радий, Горне, бачити тебе цілим, ано! Та є князь Амброш зрадіє! Але ми напали на Франкенштайн з іншої причини! Заради них!» «Заради них!» «Заради них!» Підтвердив Проштовхуючись між озброєних чехів, велетень у стьобаному макетоні, від якого він здавався ще більшим. Шарле, Реймаре, здрастуйте. Самсоне, Рейнован відчув, як зворушення стискає йому горло. Самсоне, друже, ти ж не забув про нас. А то ніби можна забути, широко усміхнувся Самсон Медок. Про таких двох, як ви.